أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار نحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaq Allahu. Wa ima Allah as-samilus-nak as poslanik, <coughs> a njegovi sledbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i lice na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima svojim znaci, tragovi od padanja licem na tle, tako su opisani u tevratu, a u inđilu oni su kao bilka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i onojača, ispravi se na svojoj stablici izazivajući divljenje sijača. Da peonies vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprošt i nagradu veliku. Istinije rekao uzvišeni Allah. Auzubillahi minash-shaytanir-rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala sayidina wa nabina Muhammad as-saliqul-wadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma 'allina ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa ilman ya 'alim. Allahumma erina lhaqa haqa nurzukne ti ba'a wa erina lbatula batila nurzukne ti naba wa adhilna bi fi ibadike salihin Zavola dragom gospodaru koji nas je počastio neizmjernim blagodatima svojim volim dragog Boga da nas počasti da budemo od oni koji su na blagodatima njegovim zahvali i koji je da i druge ljude podsjete na sve ono što nam dragi stvortelj daje iz milosti svoje svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji Boži poslanik volim stvortelja da nam ovo svjedočanstvo sačuva i da u trenutku kada nam ono najviše bude trebalo da ga budemo u stanju izgovoriti da ga budemo u stanju preko svojih jezika prenijeti Amin, Amin. Draga braće poštovane sestre i dalje se družimo sa hadisom Resulullah sallallahu alaihi wasalam evo sada i u mjesecu rođenja Resulullah sallallahu alaihi wasalam mjesecu kada hvala gospodaru podsjećamo se na dan kada je rođen posljednji Boži poslanik sallallahu alaihi wasalam uvijek je pravilo da se dar cijeni prema dvije stvari prvo od koga dolazi A drugo, koliko ti vrijedi? Nema većega dara čovječanstva od Muhammeda s.a.w. A onaj ko nam je darivao Muhammeda s.a.w. je stvrte. Tako da oba ova aspekta i od koga nam je dar i koliko je vrijedan dar Muhammed s.a.w. kao ličnost je u sebi spojio. I zbog toga U njegovome mjesecu je posebno bitno da budemo svjesni blagodati koju nam je Allah dao, što nam je dao svoga milenika na nas vodi. Mi u njega gledamo, mi njega slijedimo, mi nastojimo svoje živote, svoje djelovanje, sve svoje aktivnosti uskladiti sa onim čemu nas je Resulullah s.a.v. nauči. I vi znate da često kažem, a evo opet ponavljam, svaka vrata... Svaka vrata u razumijevanju islama, mimo vrata kroz koja nas je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellemuo, svaka vrata razumijevanja islama mimo tih vrata, mimo učenja Rasulullaha, mimo odgoja koji on duboko usadio u svoje plemente ashave, svaka vrata su zatvorena. I zato se družimo sa njegovim hadisima i zato Allaha molimo da budemo od onih koji bez obzira na brojnost ili malobrojnost, da budemo od onih koji razumiju život Život ima svoje suštinske odrednice. Prije nego što se sjetimo Fatihom i mama Buhari je upravo ta jedna suštinska životna odrednica, a to je da je život na ovom je svijetu prolazan. Mi je u Tabačkom nije nas puno. Nedavno smo Ahbaba jednoga preselio. Kako se sultane zove najahbav što je preseli Sajdi. Sajdi je preselio. Prije Od 1996-57. godine još jedan aba Abav, Muamer Gibanca, bolio tiješko od čečera, isto je preseli. Jedan Sabahudin koji isto ovdje u tabački dolazi, naš vršnja znači sad sve ispod 30 godina. U svojim osamnijestim, devetnijestim, dvadesetim, tridesetim godinama evo nedavno je na no Ahiret, prije par dana preselila jedna djevoljka koja je zaista često dolazila u tabački, družila se sa sestrama i nastojala prenijeti od onoga što je Allah da je ova Medina Medina i ona je u 34. godini svoga života presala na Ahire. Draga braćo i poštovane sestre ne možete da se ne sjetite hadisa Resulullah s.a.m. kada je u 33. godini preselio na Ahirat Sa'ad ibn Muaz kada je Resulullah s.a.m. rekao zatrieso sa Allahu prijestu zbog njegove smrti Zašto? Zato što je on sa 33 godine, živio je samo nekoliko godina u Islam, uspio je čitavu svoju familiju, ne poroditi suru, ne čitavu svoju familiju, uvesti u Islam. I nije bitno koliko čovjek živi, nego koliko taj svoj život koji živi ispuni dobu. I zato mi smo običajali da se sjetimo imama Buharije, Dovom ili Fatihom, Evo sada vas pozivam da se sjetimo, ne samo našega velikog imama Buhari, nego da se sjetimo svih umrli od umeta Muhammeda s.a.w. Da se sjetimo dobom, da se sjetimo Fatihom, da zamolimo stvortelja u ovom mjesecu, da im oprosti i da nas u počasti šefatom Rasulullah s.a.w. Udani lillahi l-Fatiha. 268. hadis u hadiskoj zbirci imama Buhari je hadis koji je na neki način prošli put pročitan mi smo dotakli tu temu pročitat ćemo samo ovaj hadis i podsjetit se na najznačajnije što smo kazali vezano za, za upravo ovaj aspekt života Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haddese nam Muhammadu Bešar prenio nam je Muhammad sin Bešarov Kala haddesana mu'azugnu Hišam od mu'aza sina Hišamovog Kala haddesani evijan katade ta kal Premio mi je moj babo od, od katade Oni od vas koji imaju svoje roditelje roditelji su još uvijek živi i hvala Allahu vjerujem da naša generacija da mnogi od nas još uvijek imaju očeve i majke koji su živi čuvajte svoje roditelje čuvajte ta vrata dženneta jer kada nam roditelji preseli Ako nismo prema njima ispunuli dobročinstvo, ta vrata dženeta su nam se zatvorila. Čuvajte svoje roditelje. Gledajte plemeni tih prenoslaca hadisa Rasulullah s.a.w. Kaže, prenio mi je moj otac. Ovo prvo što ti govori, govori koliko su ljudi razgovarali o onim stvarima koji su najbitniji. A najbitnije je kako biti odan gospodaru. Kako učiniti ono sa čime on i Kako se udaljiti od onoga sa čime on nije, nije zadovoljni. Kaže hadasna hadasna Anas Malik kaže govorio nam je Anas ibn Malik njega smo često spominjali ashabe Rasulullah salallahu alejhi ve sellem hizmetara onoga koga je majka donijela pred Rasulullah a sa 10. godine rekla božji poslanice neka uz tebe bude neka ti bude u službi i kada uđeš da hizmetiš vjeru Allahu Allah ti povećava i nafaku povećavat i znanje daje ti podje relacije sa ljudima, ali trebaš ti kazati ja hoću, bez obzira što radiš. Šta god da čovjek radi na ovom je svijetu, može kazati ja kroz ovo želim da služim vjerom. Šta god da radi, dok ne god je taj posao dozvoljen, može kazati želim da budem najbolji inženjer, ali ću biti skroman, ponizan, želim da pomak, da izmetim vjeru I onda će ljudi kad gledaju, pa kaže gledaj, pogledaj njega. Jedna sadva se desila, čovjek uopće ne klanja, ni oni mlada. Kaže na svadbi, kaže, neće na mojoj svadbi biti alkohol. Što? Jer ta i tajnačiju smo svadbu išli od ljudi koji su na namazu. Pokazuo je kako lijepa svadba može biti, a da se i alkohola ne popi. Iako pola njegove familije konzumira alkohol. Jer ljudi se ugledaju u one ljude koji su uspješni, koji vode, koji, koji pokažu šta je šta je dobro. Kaže... كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على رسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشر حضرت البيغمبر صلى الله عليه وسلم بأبشا وسهيه رانا يستحنوما صوري إما يدفت حنوما يدفع ربنا حضرت مريع إريحانا سبيل ربنا يدفت يا حنوما رسول الله به بيه قال قلت لأنس ركع سم أنس أواكان يطيقه zar je mogao Božji poslanik kod svih njih otići u jednom danu njegova posebnost fizička snaga koju je Allah dao Rasulullah Tale kunna نتحدث kaže nismo govorili, jer smo ga vidjeli. انه اوتي انه اعطي قوه 30 da Božjem poslaniku sallallahu alejhi data snaga 30 muškaraca sallallahu alaih. Wa qala Sa'idun Katad jonda vam nije nije čudno kada Hazreti Aliya Odvažan trabar mladić, onaj mladić koji je sa 18-19 godina izašao pred najvećeg jevrejskog junaka i pobijedio ga. Taj mladić, a Zreti Alija kaže ja bi se zaklanjao iza rasulullah dok kada se bitka rasplamsa. Sallallahu alejhi. Kaže hadesuhum 9 da se radi od od devet, devet hanuma i dvije i dvije robije. Mi smo prošli put kazali da nam ovaj hadis govori o tome da Nije potrebno i za intimnog odnosa. I znate da kada se poučava o stvarima vjeri, alhamdulillah, tu ne smije biti stida. Moramo govoriti jezikom koji je kultiviran, lijep, ali tu ne smije biti stida. Između dva intimna odnosa nije potrebno da se čovjek upa. Lijepo je šta? Da se da se abdesti. Nije potrebno. Naravno, pri intimnog odnosa vi znate da je od sunneta Rasulullah s.a.v. da se prouči dova. Allahumme džennibne šeitane vo džennibi šeitane mare zaptana. Gospodaru naš udalje od naš šeitana. I udalje šeitana od onoga što nam danješ da se začni. Ako Allah nas počesti da se to desi u toj noći. Lijepo je također klanjati dva rekaata. To su sve edebi i pohvalne stvari jednako kako je edeb između dva intimna odnosa. Abdestice znači nije potrebno okupati se. Mi smo ovo govorili Kada govorim o ovoj temi, tema je zaista često među ljudima, muslimanima i muslimankama, često se o njoj govori. Draga braćo i poštovane sestre, vjerujte mi da percepcija muslimana u mnogim stvarima se mora popraviti. Vrlo ozbiljne stvari se olahko uzimaju i olahko se o njima govori. Prošli put smo spomenuli, i podsjećanja radi i danas ćemo spomenuti, bilje život. Ebu Dawud u svome sunanu hadisi rodostoan ve s.a.w. Men kaneta indahum ra'atan onaj kome Allah dadne ko bude imao dvije supruge fa lem ya'dil bejnehuma pa među njima ne bude pravedan doći će na sudnjem danu Allah će ga proživjeti na sudnjem danu da će mu čitava polovina tijela biti odsjećena zbog toga to je je vrlo Vrlo osjetljiva tema i kada neko o ono njoj govori, neka se sjeti. Da je upravo Resulullah s.a.v. svojim odnosom pokazao šta znači i na koji način bi trebao čovjek i, ovo, i ovaj aspekt šerijata razumijet i razumijevat. Vrlo je bitno da svaka percepcija bude ispravna. Da, Allah Želešanu dozvoljava četiri supruge da čovjek može uzi. Međutim Allah dželašanu i njegov poslanik nam daju smjernice i zato kaže Gospodar: "Walen testati'u an ta'dilu ta baina nisa'i walau harastu." Kaže uzvišeni Gospodar: "Vi zaista nećete moći među njima biti pravedni, čak i ukoliko nastojite da budete." To Allah u svojoj knjizi kaže: "Walen testati'u an ta'dilu ta baina nisa'i walau harastu." Kaže Gospodar: "Felaatemilu kulal mayli fatadhruha kal mu'allaq." Pa nemojte u celosti da zanemarite suprugu jednu na račun druge, pa da ovo ostavite niti je udatan niti razveden. A šta se najčešće dršava kod više ženstva? Onda se čovjek sjeti hadisa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, dinam kaže: "Ittati dhulm, čuvaj se zulma, fa inna dhulma dhulumatun yawm al Jer je svaki je zulum, svaka nepravda, tmina noćina sudnjim dan. Allah ti da ne da budeš proživljen u tmin. U kaburu si u tmini, proživljan si u tmini. Zašto? Zato što si činio, zato što si činio. Allah nas sačuvao zulmom prema prema ljudskom biću. Ono što je porodični život Rasulullah sallallahu alejhi ve nas naučio i stalno govorim ljudima, hvala dragom Allahu Evo vi znate koliko se razgovara danas o Mevludu, pa neki kažu treba Mevludu obilježiti, neki kažu ne treba Mevludu obilježiti. Raspravljaju se ljudi, treba, ne treba, treba, ne treba. Ja kažem hvalati ti gospodaru pa je tvoj pegamber devet hanuma imao. Hvalati hvalati hvala ti hiljadu, hiljada puta, milijon puta ti hvala gospodaru što si dozvolio svome miljeniku i poslaniku da se oženi sa devet hanuma. Jer da je pegamber sallallahu aliju sallam oženio samo Arabkinje. Bilo bi ljudi koji bi danas tvrdili da je novotarija i bidato ženti bilo koga osim Arabkinje. Naše bošnjakinje i naše sestre Turkinje ili sve bi bile, ili Albanke. Kako? Kad je Resulullah s.a.v. ženio samo Arabkinje. Gledajte, od Hanuma Resulullaha i Marija Kopkinja. Ona je bila sa Resulullahom s.a.v. Kažu mnogi da mu je bila Hanum Iz Egipta. Bila je i Hanuma od Jevrija također. Tako da nije Resulullah sallallahu alihi wa sallam. I to je dar čovječanstvu. I ne samo to. Da je Resulullah sallallahu alihi wa sallam. A poznavajući Resulullah dvije godine iza preseljenja Hazretiha tiđe Resulullah se nije htio ženi. I tek kada su mu kazali Boži i Ako nećeš radi sebi. Jer ima misiju. Nosi misiju. Kažu žence radi je vlade. Jer je vlade još u potrebi za nekim ko će voditi računa o njim. Kažu. Oženio se Resulullah Hazretija Išom koja nije bila udavana ranije. Da se oženio samo Hazretija Tiđom koja je bila udavana. Sunet Resulullah bi bilo šta? Da se samo oženi onom koja je bila udavana. I onda ne samo to. Kad uđiš u karakter Hanuma Resulullah s.a.v. Svaka je bila specifična. Svaka je imala svoj karakter. Bilo je i oni koje su bile izuzetno ljubomorne. Allah mi tako dao. Bilo je onih kojima je bilo potpuno svejedno, potpuno. Ona je okrenuta, poput jedne od Hanuma, Resulullaha, wasallam, koja je bila, stalno radila, privređivala i sadaku davala. Takva bila, da režljiva, takve prirode, uopšte nije bila ljubom mora. Dok je druga bila ljubom mora. Zanimljiv je detalj, Hazreti Aiše, radijallahu anha, kaže, gledajte, sad Hazreti Aiše nije, ne spominje se za da je dobro kuhala i da je dobro hranu pripremala a pogotovo u ta doba, kako ona kaže najviše smo jeli dvoje crno, kaže šta crno hurme i vodu, i voda u ta doba je bila crna, nije bila bistrako danas filperisana, destilovana i tako dalje, i kaže Hazreti Havsa je bila dobra kuharca i znala je napraviti Resulullahu i Azhaima hranu i čak poslati u Aishnu kuću da se tamo počasti i kaže Aish nije bilo pravo I jedan dan je Hazreti Havsa donijela hranu i stavili su hranu napod da jedu i Resulullah sazva azhabe, gladni ljudi a gladan čovjek je nekada opasan kao vug sjeli <coughs> su plemeniti azhabe i kaže Hazreti Jaiša je vidjela to I nije mu bilo pravo i onako kako insan zna napravit potez koji je jednako simpatičan koliko je opasan. i opasan kaže prolazila je pored te sofre pored te hrani samo izvrnula Nogom onako malo dijete, kad hoće zija da napravi, ne gleda, samo napravi zijani kruh. Zašto? Za, ljubomorna jednostavna. Kaže pošto da se razbila i hrana se prosula. A plemeniti ashabi su ustali. Sad sam misli glad. Da se to deslo u kući bilo koje godine. Nešto pričam šta bih. <laughs> Pa da je to narod koji zamiste ta srca koja je Resulullah s.a.v. o plemeni. Od onih koji su ukopavali svoju žensku djecu. Da napravi one koje vidije to i Resulullah, zbog Resulullah s.a.v. to tolerišu. Kaže, Resulullah je u istom trenutku čučno počeo da kupi hranu, a zhamma rekao, kaže, vaša majka malo ljubomorna. Hared umuku, doslovno. A zašto je rekao umu, ku zašto nije rekao mahanu mu? Jer je ona Kur'anskim tekstom šta? Maj, "En-nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim wa ummahatihim." Jer je preči vjernicima od njih sami se. a njegove hanume su šta? Njegove majke. I kaže on da se smiri. I kada oni to vide, Pazite, činjenica da je porodični život Resulullaha dao širinu u pitanju odnosa prema ženama dao različite profile dao i odnos Pazite, ovoga ne bi moglo bi da nije bilo da nije bilo Hazreti Hafsa i Hazreti Aish pa zar nije Hazreti Hafsa radijallahu anha došla kod Omera radijallahu anhu i rekla Omer babo, babo joj Omer a on ju je znao majko moja iako mu je kćerka i koji mu je nadimak i je sina Ebu Abdullah nije Ebu Hafsa Babu Hafsin, jer se najviše je ponosio što mu je Resulullah s.a.w. bio zep. I kaže, došlo je, došla je Hazreti Hafsa, nagovorila je drugi Hanume Resulullah za presedine, pa kaže, Allah je otvorio umetu Muhameda, kaže, de nam povećate obskrbu koju dobijamo svaki mjesec. Kaže, tada Rasul, Hazreti Omer Hafsi svojog čerci Hanumi Resulullah s.a.w kaže, podsjeti ti na Rasulullah jer se dva dana u njegovoj kući najelo. I on je počeo plakati ona je počela plakati. Na čemu je Rasulullah s.a.v. spavljeno? Kaže, dobre je babo, zadovoljno smo s onim što imamo, nemoj da više govorimo. One su nam prenijele stil na Rasulullah s.a.v. I vi znate da preko 2330 hadisa Rasulullah s.a.v. nam upravo prenosi njegova hanuma Hazreti Ajša one stvari koje je čovjeka stid nekada da upita babu svoju kćerku je stid majku da te stvari upita Hazreti iša je živjela iza Rasulullah a desetljećima preko 45 godina je živjela iza Rasulullah i prenijela nam je znanje koje on ostavio u onom aspektu koji je nama vrlo bit je draga braćo i sestro u mjesecu Rasulullah sallallahu alejhi ve Podsjetite se na činjenicu da oni koji su oženjeni u trenutku sklapanja braka kazali su mi ovime slijedimo sunnet Rasulullah. Oni koji nisu oženjeni neka znaju kad sutra budu sklapali. Efendija imam koji bude tu prisutan će kazati sklapanje vraka shodno čemu shodno? Sunnetu Rasulullah. Mi moramo znati ako sklapamo vrak shodno sunnetu, možemo sklopiti vrak shodno sunnetu, a ne živjeti shodno sunnetu nemaše. Kaže uzvišeni gospodar, emlem jarifu rasulahum fe hum lehu mun Zar oni ne znaju svoga poslanika, zar oni ne znaju svoga poslanika, pa njega, pa njega poriču. Mi ne moramo poricati jezikom svojim, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Al draga braćo i sestre, čuvajmo se toga, da svojim dijelima poričemo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer kogod na meni vidi ponašanje koji odudara od Rasulullaha, kazat će gledaj kakvi su muslimani. To se danas dešava. Mi smo nekada perde da ljudi razumiju pravilno vjeru. Mi smo nekada perde da ljudi prihvate vjeru. Mi smo nekada perde da ljudi sa Allahu okrenu. E zamisli kakav grijeh je to. Čovjek je jedan pričao u Britaniji. Vozač je vraćao kusu svaki put išli su do džamija autobusom I kaže dao bi mi više pola funte. I kaže, kada sam prebrojao novac, vratio sam se i dao mu njih pola funtije nazad. Kaže, ovaj vozač, nemusliman, kaže, u redu. Pa kaže njemu šta je u redu? Kaže, ja vidim da vi muslimani imate moral. Jer ja sam tebi namjerno dao više da vidim kako se ti odnosiš prema novcu. Kaže, taj čovjek, subhanallah, mogu sam radi pola funtije, radi pola marke prodat Prodat svoju vjeru. Jer čovjek bi kazao da su muslimani takvi. Da hoće potegniti svoju ruku na imetak drugih ljudi. Čuvajmo se toga. Da bi se toga čuvali, tri stvari su nam potrebne. Prvo ovo u čemu smo sada. Treba nam znanje. Trebamo učiti o sunnetu Resulullah s.a.w. I trebamo se ponositi. Onaj ko se ne ponosi čak i činjenicom više ženstva Resulullah s.a.w. Ima problem. Ima problem u svom razumijevanju života na što su naše, naša praksa danas, danas u savremenom dobu, al treba to pravilno razumjeti. Druga stvar št, koja će nam pomoći jeste da imamo jaku srčanu vezu sa Svetiljem i da jaku srčanu vezu imamo u smislu ljubavi prema njegovom omiljeniku Muhammedu. Kaže gospodar da in kuntum tuhibun Allah fa tattabi'unni yuhibbukum Allah. Reći ako bolite Allaha, slijedite mene, Allah će vas оболит. I danas sam čuo prelijep jedan stih kažu da je to kazao mu te nebi kaže osoba ga jedna pitala nebitno ko je muško žensko kaže da ti mene voliš i on je kazao Entel habib. kaže ti si voljena osoba onda je spustio glavu i razmislio i kazao kaže a molim Allaha da me sačuva od ljubavi u kojoj ću voljeti neće biti voljen molim Allaha da me sačuva od ljubavi U koju ću voljeti, a neću biti voljeti. Koga god da voliš na ovome svijetu, može ti se bez da ne budeš voljeti. Ako voliš Allah, nemoguće da on te tebe neće voljeti. Ako voliš poslanika, ne moguće da ti on tu ljubav neće uzdraviti. I zato, kada tako čovjek poredi stvari u životu, onda može vidjeti. Kaže... Hadisi kucija, kaže gospodar, onaj ko mene spomeni u skupini, ja njega spomenem u skupini boljoj od njegove skupini. Posebno, posebno spominimo dragoj Allaha kada se ljudi Molim dragoj gospodara da nas počasti da budemo ovoga svjesni. Mi ćemo danas skratiti 25 minuta predavanje iz jednog prostoga razloga što nas Allah počastio da večeras na fakultetu islamskih nauka ima veće Kur'an. I ono je počelo, evo sada oko sedam predavanje na večeri Kur'ana će držati naš Kur'a Hafiz. Imam Fadove džamije Hafiz Dževacovšiće. On će govoriti o Kur'anu. Mladi ljudi će učiti Kur'an. Ja sam zato nanijetio da do ovdje idemo. Kratko ćemo do ovak obogda, onda otićete gore. Također ima neke hrane ovdje pa bih vas zamolio da iznesijete hranu ovih momci koji su na vratima sa sultanom. Naša ova, kako je zove, Teta Zilha. Tetka. Tetka. Tetka Zilha je napravila neku halvu vama i neku pitu. Halvu i pitu. Ja nisam, nizno, a kad sam pio, ja osjetim nešto miršije. Da nisu imali iftar, ali kontakt ne posti se danas, ono ipak. Danas se bombone djeli. Dakle, ove dvije, Oni koji mogu, bit zaista lijepo, već je, već je to započelo. Mi ćemo, molim vas, zamoljuću, evo ima Tarik naš kož. Tarik. Molim te pomozi sultanu i ovim, od, otišti odmah sultan da podijelimo tamo na vratima, a tamo će još, ti će od tamo vikat, amin. Možete od Dobro, dakle, zamolio bih vas, oni koji su u prilici, to, to je lijep jedan ambijent, posebno što će se učiti Kur'an, i što ćemo imat priliku da čujemo našeg hafza evo ovdje mi se alhamdulillah družimo svaki četvrtak ko pa sam je malo smanio i mi jedan ahbab ovdje na vratima kaže da se da te slušam na Youtube pa sam došao ovdje pa ja, ja sam razmišljao da skratim još ali on tam ne mogu da uskratim ono mi ko došao radi nečega njegovu potrebu a uzu billahi na šeitanu rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa kefa wa salatu wa salamu ala seyyidina al Mustafa wa ala alihi wa man wafa Gospodar naš, počastina sa a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam dvije, nemoj nas kazniti. Počasti nas da u mjesecu Tvoga miljenika što više govorimo, alhamdulillah. Amin. Počasti nas da u mjesecu Tvoga miljenika što više salavata na njega donosimo. Gospodar naš, počasti nas da čitamo knjige o njegovome životu i da učimo iz njegovoga života. Amin. Gospodar naš, sačuva nas svakoga zla i počasti svakim dobrom. Amin. Gospodar naš, učini Kur'an i Kerim volečem srca naših gospodar naš podsjeti nas na Kur'an nešto što Kur'ana zaboravim počasti nas da Kur'an učimo i po danu i ponoć počasti nas da budemo od onih za koje sti ra kao za njih nema nikakvog straha niti će oni zabilo čime tugovati oprosti nama roditeljima našim i i sestram posebno te molim u mjesecu ispita da naše studente i studentice pomogniš. gospodar naš počasti hajli brak svakog ako nije oženje oni koji su oženjeni i udati počasti da njihov brak traje i da tebi odani budu subhana rabbika rabbil izat yem asfun ve salamun بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم رب العالمين الفاتحه صدق يريد السلام عليكم السلام السلام السلام السلام